Добродійник. На дворі стояв спекотний-приспекотний день. Сонце яскраво світило крізь вітражні вікна, мережачи хрестиками дерев'яну підлогу приймальні. У цю полудневу годину повітря в кімнаті було таким теплим і парким, що здавалося, наче це кухня, де закипає суп. Фортіс Данхов, лорд Камергер, розчервонівся та спарився у своїй оздобленій хутром мантії. І всю другу половину дня його настрій ставав дедалі паскуднішим. Харлен Мороу, його помічник з питань аудієнцій, виглядав не краще, втім, йому, крім спеки, ще доводилося боротися зі страхом перед Хофом. Обидва дуже хвилювались через щось своє, але принаймні вони хоч сиділи. Майор Вес у своїй розцяцькованій парадній формі обливався потом. Він уже майже дві години стояв в одній і тій самій позі, заклавши руки за спину і зціпивши зуби, поки Лорд Хов сердився, бурчав і гарчав на прохачів і всіх інших присутніх. Вест вже не вперше за цей день Палко бажав опинитися в парку, під деревом в парку, з пляшкою питва в руках. Або, наприклад, в Людовику, замурованим в Кригу. Будь де, тільки не тут. Стояння на варті під час жахливих аудієнцій не надто подобалось Весту, але могло бути і гірше. Це могли підтвердити вісім солдатів, котрі підпирали стіни. Вони були у повному обладунку. Вест чекав, коли один з них з і з грюкотом серванта з кухонним начинням гримнеться на підлогу. Що, безперечно, неабияк обурило би лорд Камергера, але поки всі вони якось тримались на ногах. «Чому в цій кімнаті так завжди не та температура?» Хоф вимагав відповіді так, ніби спека була для нього особистою образою. «Одну половину року тут заспекотно, іншу – захолодно, тут зовсім нема чим дихати. Чому ці вікна не відкриваються? Чому нам не виділять більшу кімнату?» «Е-е-е», – промимрив стривожений помічник, поправляючи на мокрому переніссі окуляри. «Прохання про аудієнцію завжди розглядалися тут, шановний лорд Камергера». Він затнувся, помітивши грізний погляд свого начальника. Це е, традиція. Я це знаю, довм. гримнув хов, чиє обличчя аж пошило від спеки та гніву. Хто взагалі запитував твої нікчемної думки? Так, тобто ні, зам'явся Моров. Тобто так точно, мілорде. Хов насуплено похитав головою, оглядаючи кімнату в пошуках нового джерела роздратування. Скількох нам треба ще сьогодні витримати? Е, ще чотирьох ваших світлостей. До всіх, гаркнув Камергер, совуючись на величезному кріслі і метляючи своїм хутряним коміром, щоб хоч трохи остудитись. Це нестерпно. Вест мовчки погодився. Хов схопив зі столу срібний кубок з вином і добраче приклався до нього. Він був любителем випити і, власне, пив ще з полудня, але добрішим від цього не ставав. Хто наступний Бовдор? запитав він вимогливо. Е... Моров примружено глянув крізь окуляри на довгий документ, проводячи про криволястому письму з замащеним чорнилими пальцем. Наступний гудменхіс фермер із. Фермер? Ти сказав фермер! Отже, ми повинні сидіти у цій скаженій спеції і слухати ниття якогось клятого просто людина про те, як погода вплинула на його овець. Прошу, милорде. – промимрив Моров. – Але схоже, що Гудман Хіс має правомірну скаргу на свого поміщика. І… – Чорт би їх усіх побрав! Мене вже верне від усіх цих скарг! Лорд Камергер зробив ще один ковток віна. – Заводьте цього недоумка! Двері відчинились, і Гудмана Хіса впустили всереду. Аби підкреслити диспозицію влади в кімнаті, стілд лорда Камергера розміщувався на високому підвищенні. Тому бідолаха хоч і стояв, а йому все одно доводилося дерти очі вгору. Він мав чесне, але дуже худе лице, а в тремтячих руках стискав подертого капелюха. Вест з огидою сіпнув плечима, коли крапля поту стекла по його спині. Ти Гудмен Хіс, правильно? Так, ми лорда. Пробурмотів селянин з сильним акцентом. Я пробув з. Хоф обірвав його з неперевершеною грубістю. І ти постав перед нами, щоб просити аудієнцю з його величністю Верховним Королем Союзу. Гудман хіс облизав губи. Вест задумався, який шлях тому селянинові довелося пройти, щоб ось тут із нього шили дурня, найімовірніше, дуже довгий. Е, «Мою сім'ю позбавили землі. Наш поміщик сказав, що ми не платили за оренду, але...» Лорд Камергер відмахнувся. «Очевидно, що цю справу має вирішувати комісія з питань землекористування і сільського господарства. Його величність король піклується про добробут усіх своїх підданців, незалежно від їхньої жадібності. Веста ледь не пересмикнула від такої зневаги. «Але не слід сподіватися, що він приділятиме увагу кожній незначній дрібниці». Його час безцінний, зрештою, як і мій. На все добре. На тому й скінчили. Двоє солдатів відкрили подвійні двері, щоб спровадити гудмана Хіса. Обличчя селянина зовсім зблідло, а пальці стискали криси капелюха. «Добрий, милорде», – мовив він, затинаючись, – «я вже звертався до комісії!» Хов зиркнув таким лютим поглядом, що фермер враз затнувся. «Я сказав на все добре!» Плечі селянина опустились. Він востаннє обвів поглядом кімнату. Моров з величезною цікавістю розглядав щось на дальній стіні, уникаючи його погляду. Лорд Камергер лише сердито позирав, роззлючений через цю непростиму втрату часу. Веста вернула від того, що він є частиною всього цього. Хіс розвернувся і з пониклою головою поплівся геть. Двері зачинилися. Хов бахнув кулаком по столу. «Ви це бачили?» Він гнівно оглянув присутніх, що задихалися від спеки. «Ну і нахабство! Ви це бачили, майоре Вест?» «Так, мілорде Камергера, я все бачив», – сухо відповів Вест. «Це було неподобство». На щастя, Хофф не вловив його іронії. «Неподобство, майоре Вест! Саме так, неподобство! Якого біса всі перспективні молоді люди йдуть в армію! Я хочу знати, хто дозволяє цим жебракам сюди являтись?» Він зиркнув на помічника, який, ковтнувши повітря, вдупився у свої документи. «Хто наступний?» «Е-е-е-е», пробурмотів Моров. «Костер Данкаут, магістр гільдії мерсерів». «До «Да, ка я знаю, хто він такий!» Гризнувся Хов, змахуючи свіжу порцію поту з обличчя. «Як не кляті селяни, то кляті купці. Гаркнув він на солдатів біля дверей так гучно, що чути було навіть в коридорі. «Що ж, впускайте цього загребущого крутія!» Складно було уявити людину, яка би настільки різнилася від попереднього прохача, ніж магістер Каут. Це був крупний, вгодований чоловік, обличчя якого було настільки ж пухким і наскільки очі жорсткими. Його пурпурове вбрання оздоблене ярдами золотої нитки. Виглядало так хвальковато, що, мабуть, навіть сам імператор Гуркула посоромився би таке носити. Магістра супроводжувала пара старших мерцерів, чий одяг не надто поступався пишнотою. Вест задумався, чи міг би Гудмен Хіс заробити на таку мантію за десять років. Він вирішив, що ні, навіть якби його не позбавили землі. «Мілорд Кавергер!» – прощобитав Каулт і манірно вклонився. Хоф привітав голову гільдії мерсерів так холодно, як тільки міг, здійняв брову і ледь помітно порухав губою. Каулт взявся чекати на привітання, більш годящий для такої персони, як він, проте намарне. Він голосно прокашлявся. І я прибув, щоб просити аудієнцію з його величністю, лорд Кемергер феркнув. Весь сенс цієї сесії в тому, щоб визначити гідних уваги його величності. Хто не просить аудієнції з ним, той помилився дверима. Стало очевидно, що ця бесіда пройде так само безуспішно, як і попередня. Вест подумав, що в цьому була якась страшна справедливість. До великих і малих тут ставились абсолютно однаково. Очі магістра Каулта ледь звузились, але він повів далі. "Шановна Гільдія Мерсерів, скромним представником якої я є," хов голосно відсміявна вина, і Каулт був змушений на мить спинитись. "Стала жертвою найзловмиснішого і найбрудливішого нападу." "Навіщо?" раз. крикнув лорд Камергер, замахавши порожнім кубком перед мором. Помічник хвацько зірвався з крісла і схопив графін. Кауту довелося зачекати, зціпивши зуби, поки булькало вино. «Продовжуй!» – заревів хов, махнувши рукою. Ми не будемо сидіти тут до ночі. Найзловмиснішого і найпідступнішого нападу. Камергер прищурився. Кажеш, нападу? Простий напад це парафія міської варти. Магістер Каут скорчив гримасу. Він і його супутники вже почали пітніти. Йдеться не про звичайний напад, Камергер, а про віроломну і зрадницьку атаку, націлену на те, щоб заплямувати блискучу репутацію гільдії і нашкодити нашим діловим інтересам у вільних містах Штирії та по всій території Союзу. Атаку влаштована певними підступними елементами королівської інквізиції. І я почув достатньо. Лорд Камергер здійняв свою велику руку, закликаючи до тиши. Якщо це торгівельне питання, його повинна розглядати Королівська комісія з питань торгівлі і комерції. Хов говорив повільно і чітко як директор школи, який звертається до свого найгіршого учня. Якщо це правове питання, його повинно розглядати відомство Верховного судді Маровії. Якщо це питання внутрішньої роботи королівської інквізиції, тобі треба домовитися про зустріч з архілектором Сультом. У будь-якому разі не схоже, щоб ця справа підлягала розгляду його величності. Голова гільдії мерсерів розтулив булорота, але лорд Камергер перебив його, піднявши голос вище нікуди. Наш король формує комісію, обирає верховного суддю і призначає архілектора, щоб самому не займатися усіляким дріб'язком. Як не дивно, ліцензії певним гільдіям кувців він надає з тією ж самою метою, ні для того, щоб торгівці...» Його губи скривились у призирливу усмішку. «Грибли гроші лопатами! На все добре!» Двері відчинились від останнього зауваження, обличчя Каута спаленіло від гніву. «Можете бути впевнені, лорд Кемергере, – холодно мовив він, – що ми шукатимемо допомоги в іншому місці і при цьому дуже наполегливо. Хоф довго сверлив його очима. «Шукай, де хочеш!» – гаркнув він. «І так наполегливо, як тобі заманеться, тільки не тут! На все добре!» Якби можна було заколоти фразою «на все добре», голова гільдії Мерсерів вже лежав би мертвий на підлозі. Калд кілька разів моргнув, а тоді сердито розвернувся і покрокував геть з усією гідністю, яку зміг в собі знайти. Його два лакеї пішли вслід, тріпочучи своїми пишними мантіями. Двері зачинилися. Хов знову горюкнув по столу кулаком. «Неймовірно!» – вибухнув він. «Які зухвалі свині! Чи вони справді думають, що можуть нехтувати королівським законом і водночас просити у короля захисту, коли щось йде не так?» «О, ні», – відказав Моров. «Звичайно!» Лорд Камергер проігнорував свого помічника і зі злою посмішкою повернувся до Веста. Хоча стеля тут низька, проте чомусь мені здається, що над ними вже кружляло кілька стерв'ятників, чи не так майоре Вест? Дійсно, милорде Камергер, пробурмотів Вест, який вже за ледве терпів цю спеку і бажав лише одного, щоб ці муки нарешті скінчились, і тоді він міг би повернутись до своєї сестри. Його серце завмерло, вона стала ще більш проблемною, ніж він пам'ятав. Розуму їй не бракувало, але Вест боявся, що сестра могла собі тим розумом нашкодити. От якби вона вийшла заміж за якогось чесного чоловіка і жила б собі щасливо. Становище Веста і без того було хитким, і бракувало лише, щоб сестра влаштувала щось виняткове. Стерв'ятники, стерв'ятники! бурмотів до себе хов. Огидні птахи, але і з них є користь. Хто наступний? Спітнілий помічник почувався ще незручніше, ніж дотепер, намагаючись підібрати правильні слова. «Е, група дипломатів. Кубок лорда Камергера завмер на півдорозі до рота. «Дипломатів? Від кого?» е, «Від е, так званого короля Півночі Бетода». Хов вибухнув від сміху. «Дипломатів!» – реготнув він, витираючи обличчя рукавом. «Ти хотів сказати дикунів!» Помічник непереконливо загеготів. «О, так, милорде, Ха -ха -ха. звичайно, дикунів!» Ха -ха -ха. «Але небезпечних дикунів чи не так, Моров?» Посуровішав лорд Камергер, і його добрий гумор вмить вивітрився. Гиготання помічника застряло десь у горлі. «Дуже небезпечних! Треба бути обережними! Впускайте їх!» Дипломатів було четверо. Двоє найменших були суворими бородатими велетнями, вкритими шрамами, одягненими у важкі потовчені обладунки. Їх, звичайно, обеззброїли при вході в агріонд, але вони все одно здавались небезпечними. І у Веста склалося враження, що вони залишили біля входу цілу гору важкого старого озброєння. Саме такі люди никали зараз біля кордонів Енглії, недалеко від дому Веста, у сподіванні війни. З ними зайшов старий із довгим волоссям і пишною білою бородою, і теж у пом'ятому обладунку. Через усе його обличчя тягнувся червоний шрам, зачіпаючи око, сліпе і більмувате. Втім, на вустах чоловіка сяяла усмішка а його приємні манери напрочуд вигідно контрастували з похмурістю решти послів, зокрема, і четвертого, котрий замикав процесію. Йому довелося нахилитись, щоб не зачепити наголовень дверей, що був з заввишки не менш ніж сім футів. Чоловік був закутаний у грубий коричневий плащ із каптором, що закривав його обличчя. Коли він випростався, не виснувши над рештою присутніх, в кімнаті начебто стало тіснувати лякав вже самий його неймовірний зріст, але було іще щось, що розходилося від нього нудотними хвилями. Це відчули солдати біля стін, які неспокійно засовувалися. Відчув помічник з питань аудієнці, який, обливаючись потом, раптом засмикався і почав порпатися в документах. І тим паче відчув майор Вест. Його шкіру, незважаючи на спеку, пройняв холод, і кожна волосинка на тілі стала дибке під пропотілим мундиром. Лише хов, здавалося, залишився незворушним. Він зміряв чотирьох північан похмурим поглядом, а гігант у каптурі вразив його не більш ніж Хіс. Отже, ви посланці бетода. він спробував слова на смак, а тоді виплюнув Короля півночі. Так. відповів усміхнений старий і низько вклонився на знак поваги. Я гансул білоокий. Його голос був звучним і приємним, без найменшого акценту, зовсім не таким, як очікував Вест. «І ви емісар Бетода?» – розважливо запитав Хоф, зробивши ще один ковток із кубка. Вест вперше був радий, що лорд Камергер знаходиться з ним в одній кімнаті, але потім він глянув на чоловіка в каптурі і відчуття тривоги повернулося. «О, ні», – заперечив Білоокий, – «я тут всього лише як перекладач». Ось емісар Коляля півночі. Він нервово блимнув зрячим оком на темну постать у плащі. Так, наче навіть йому було страшно. «Фернір!» Він протягнув «Р» наприкінці імені так, що звук наче розтяв повітря. «Фернір! Страховидло!» Промовисти ім'я нічого не скажеш. Майор Вест згадав пісні, які чув в дитинстві. Історії про кровожерливих велетнів, що жили у горах далеко на півночі. На мить у кімнаті запала тиша. «Гмм!» – незворушено протягнув лорд Камергер. «І ви бажаєте аудієнцію з його величністю Верховним Королем Союзу?» «Саме так, мій лорде Камергер», – відповів старий воїн. «Наш голова-бетод дуже шкодує про ворожнечу між вашим і нашими народами. Він бажає лише найкращих стосунків з південними сусідами. Ми привезли з собою пропозицію про мир» від нашого короля вашому і подарунок на знак нашої доброзичливості. Оце й усе. Так-так, сказав Хоф, відкинувшись на високому кріслі і широко усміхаючись. Приємне прохання з приємним підходом. Ви можете зустрітися з королем завтра на відкритій раді, де оголосите свою пропозицію і покажете ваш подарунок перед першими особами королівства. Білокий шанобливо вклонився. Щиро вам дякую, мілорде Камергер. Він рушив до дверей, і двоє похмурих воїнів пішли слід за ним. Чоловік у плащі на міць затримався, а тоді теж повільно розвернувся і, нахилившись, вийшов. Тільки коли двері зачинились, Вест зміг спокійно видихнути. Він похитав головою і станув спітнілими плечима. Пісні про гігантів, а як же? Просто кремезний чоловік у плащі та й по всьому, хоча з іншого боку наголовень був такий досить високим. «От бачите, майстри Мору!» Хоф виглядав надміру задоволеним собою. «Не такі вони вже й дикуни, як ви казали. Мені здається, ми наблизились до розв'язання нашого північного конфлікту, а ви як вважаєте?» Помічник думав зовсім інакше. «Е, так, звичайно, мілорде». «Так, а вже ж так. Як-то кажуть, багато галасу даремно. Стільки песимізму і балачок про поразку від наших неспокійних громадян на півночі, а? Війна!» Хов знову гепнув рукою по столу, розплескавши вино із кубка. «Ці північани на таке не здатні. Ви оглянутися не встигнете, як вони подадуть на членство в Союзі. Побачите, чи я був правий, геш майор Вест? Е-е, добре, чудово. Принаймні, ми зробили щось корисне за сьогодні. Ще одне слухання і вибираємося з цієї клятої печі. Хто в нас там, Мороу?» Помічник насупився і поправив на носі окуляри. «Е-е, наступний Йоросульфур» сказав він, ламаючи язика об незнайоме ім'я. «Хто-хто?» «Е... Сульфір чи Сульфор, щось таке». «Ніколи про нього не чув», – буркнув лорд Камергер. «Що він за чоловік? Якийсь південець? Тільки не ще один селюк, благаю!» Помічник заглянув у свої нотатки і хапнув повітря. «Емісар?» «Добре, але від кого?» Мору аж зіщулився, ніби дитина, яку ось-ось мали висікти. Від великого ордену магів, випалив він. На мить запала приголомшлива тиша. У веста здійнялися брови і підвисла щелепа. Він припустив, що таке саме, мабуть, непомірно відбулося за солдатськими заборолами. Вест за звичкою поморщився, очікуючи на реакцію лордка Мергера. Але Хоф усіх здивував, вибухнувши дзвінким реготом. «Прекрасно! Нарешті якась забава! Давненько тут не було мага. Впускайте чеклона, не треба його затримувати. Йорус Ульфур дещо розчарував. Він був одягнений у простий запилюжений з дороги одяг і, щиро кажучи, виглядав не надто краще, ніж Гудменхіс. Його посох не був оббитий золотом, а його наверша не увінчував кристал. Та й очі маги не палали містичним вогнем. Він виглядав як цілком звичайний чоловік, якому за тридцять. Трохи втомлений, наче після тривалої подорожі, але загалом тримався перед лордом Кемергером цілком невимушено. «Доброго дня, панове!» – мовив Чеклун, спираючись на посух. Вес ніяк не міг визначити, звідки він родом. Явно не із Союзу, бо його шкіра була надто темною, але й не з Гуркула чи далекого півня, бо для цього вона була надто світлою. Не з півночі і не з Штирії, отже, звідкись далі, а звідки?» Придивившись до нього, уважніше Вест помітив, що його очі мали різний колір. Одне було блакитним, а інше – зеленим. «І вам доброго дня, сер!» – відповів Хов, вдаючи щиру посмішку. «Мої двері завжди відчинені для великого ордену майгів. Скажіть, чи я маю приємність говорити з самим великим Баязом?» Сульфура це спантиличило. «Ні, хіба мене не так представили? Я Йорусульфур, а майстер Баяз – голомозий. Він провів рукою по своїй кучерявій каштановій чуприні. На проспекті стоїть його статуя, але я кілька років мав честь навчатись під його орудою. Він наймогутніший і наймудріший вчитель. Звичайно, хто би в цьому сумнівався. То чим ми можемо вам прислужитись? Йорус Сульфур прокашлявся, немов збирався розповісти якусь історію. Після смерті короля Харада Великого Бояз, перший з поміж Майів, покинув Союз. Але він дав клятву, що повернеться. «Так, так, це правда», – загиготів Хов. Абсолютно правда. Кожен школяр це знає». І він заявив, що про його повернення оповістить хтось інший. «Так, це теж правда». «Ну», – мовив Сульфур широко всміхнувшись, – «ось я прийшов оповістити». Лорд Камергер залився сміхом. «Ось він і прийшов», – кричав він, гупаючи рукою по столу. Харлен Мороз дозволив собі трошки реготнути, але замовк, як тільки усмішка на вустах Хофа, почала тліти. За час моєї роботи, лорд Мергером, про аудієнцію короля просили три члени Великого ордену магів. Двоє були однозначно божевільні, а один виявився надзвичайно відважним крутієм. Він нахилився вперед, впершись ліктями у стіл і склав пальці дашком. Скажіть мені, майстере Сольфур, який ви Мах?» Ні той, ні інший. Зрозуміло, тоді у вас є документи. Звичайно. Сульфур стягнув рукою за лацкан плаща і дістав маленький лист, скріплений білою печаткою з єдиним дивним символом. Він спокійно поклав його на стіл перед лорд-камергером. Хоф насупився. Він узяв документ у руки і перевернув його. Уважно роздивившись початку, Хоф рукавом змахнув з обличчя під, а тоді відколупав віск, розгорнув цупкий аркуш паперу і почав читати. Йорос Ульфур не виказував жодних ознак тривоги. Його ніби не зачіпала спека. Він пройшовся кімнатою, киваючи озброєним солдатам, і зовсім не засмутився, коли вони йому не відповіли. Раптом він повернувся до Веста. «Тут страх як спекотно, правда? Я не здивуюся, якщо ці бідні хлопці знепритомнюють і гепнуться на підлогу з грюкотом серванта з гухонним начинням». Вест моргнув. «Він якраз думав про те саме». Лорд Камергер обережно відклав листа на стіл, і тепер на його обличчі не залишилося навіть тіні від нещодавних веселищів. «Мені здається, що обговорювати це питання у відкритій раді буде недоречно». «Згоден». Я сподівався на приватну аудієнцію з лорд-канцлером Фіктом. «Побоююсь, що це неможливо», – хоф облизав губи. «Лорд Фікт помер», – Сульфор спохморнів. «Дуже прикро». «А вже ж, а вже ж. Нам усім його не вистачатиме». «Мабуть, я і кілька інших членів закритої ради могли би вам допомогти!» Сульфур схилив голову. «Як скажете, мілорде Камергер, я спробую щось влаштувати десь під вечір, а поки ми знайдемо в Агріонті якесь житло, що найкраще подобало би вам!» Він подав знак варті, і двері відчинилися. «Дуже вам дякую, лорде Хоф. Майстер Мороу, майор Вест...» Сульфур чемно кивнув кожному з них по черзі а тоді розвернувся і пішов. Двері знову зачинилися, а Вестові залишилося лише гадати, звідки цей чоловік знав його ім'я. Хоф обернувся до свого помічника з питання аудиенції. «Негайно йди до архілектора Сульта і передай, що ми повинні терміново зустрітися. Після цього зайдеш до Верховного судді Маровії і лорд-маршала Варуза. Скажеш їм, що це питання надзвичайного значення, і ні слово комусь іншому, окрім цих трьох». Він погрозив пальцем перед спітнілим обличчям Мороу. «Ні слова!» – помічник продовжував дивитися на нього крізь перешкоджені окуляри. «Ну жбо!» – гаркнув Хоф. Мороу зірвався на ноги, перечепився за поділ своєї мантії, а тоді вибіг через бічні двері. Вест зглитнув. В роті у нього зовсім пересохло. Хоф обвів довгим жорстким поглядом усіх присутніх у кімнаті. А щодо усіх вас, то щоб нікому ні слова, інакше наслідки будуть вкрай неприємними. А тепер геть! Усі геть!» Солдати, побрязкуючи обладунками, поспіхом покинули кімнату. Вест не чекав другого запрошення і поспішив за ними, залишивши замисленого лордка Маргера самісінького у своєму високому кріслі. Коли Вест зачинив за собою двері, його думки були похмурі і заплутані. Уривки старих оповідок про магів, побоявання про війну на півночі… Згадки про велетня у каптурі, що з ростом майже сягав стелі. До Агріонта того дня навідалося кілька дивних і кілька лиховісних чужинців, і Вест почувався трохи схвильованим і пригніченим. Він намагався позбутися цих думок, переконати себе, що все це маячня, але тоді його думки повертались до сестри, яка несилася Агріонтам як остання дурепа. Вест подумки застогнав. Мабуть, вона зараз з Лютаром, якого дітька він їх познайомив, Вест чомусь очікував побачити ту саму незграбну хворобливу язикату дівчину, якою я пам'ятав її віддавна. Він був неабияк вражений, коли його поріг переступилася жінка. Вест ледве її впізнав. Вона, поза всяким сумнівом перетворилася у жінку, і то доволі вродливу. Натомість лютар був чванливим, багатим і симпатичним, і самовладання в нього не більше, ніж у шестирічної дитини. Він знав, що вони зустрічалися ще і навіть не один раз. Звичайно, лише як друзі. Інших друзів у Варді тут не було. Лише як друзі. «Чорт!» – вилаявся він. «Це те саме, як посадити кота біля сметани і сподіватися, що він не лизатиме її. Чому він усього не продумав?» «Це була клята катастрофа. Але що він міг тепер вдіяти?» Вест втупився нещасним поглядом глиб коридору. «Ніщо так не змушує забути про своє нещастя, як нещастя іншого. А Гудман Хіс виглядав насправді жалюгідно. Він сидів самотньо, на довгій лаві з блідим, як у смерті обличчям, і дивився в нікуди. Схоже, селянин просидів тут увесь цей час, поки заходили і виходили мерцери, північани та мах. Він нічого не сподівався, про те йому й нікуди було йти. Вест окинув поглядом коридор. Поблизу нікого не було, хіс не помічав майора. Його рот був відкритий, очі осклілі, а подертий капелюх лежав забутий на колінах. Вест не міг покинути цього чоловіка на призволяще. Йому не дозволяло серце. Гуд мене хіс, мовив Вест, наблизившись, і селянин здивовано звів очі. Він схопився за капелюх і почав підводитись, бурмочучи вибачення. «Ні, будь ласка, не вставайте!» Вест сів на лаву. Він потупив очі в землю, не в змозі зустрітися з чоловіком поглядом. Повисла ніякова тиша. У мене є товариш, який працює у комісії з питань землекористування і сільського господарства. Можливо, він вам чимось допоможе. Вест затнувся, засоромившись, і втупився в глиб коридору. Фермер силоменно всміхнувся. Я був би дуже вдячний за будь-яку послугу. Так, так, звичайно, я зроблю все, що зможу. Нічого путнього з цього не вийде, і вони обидва це добре знали. Вест скривився і закусив губу. «Краще візьміть оце!» І він всунув свій гаманець в обмяклі зашкарублі пальці селянина. Хіс поглянув на нього з роззявленим ротом. Вест відповів йому швидкою, ніяковою посмішкою, а тоді підвівся і худко рушив геть. «Сер!» – гукнув йому вслід гудман Хіс, але Вест вже відталявся коридором, не озираючись назад.